Марта Велс. Всі системи небезпека. Читає Рік Санчез. Шукайте аудіокниги в моєму виконанні на YouTube і Telegram. За пошуковим запитом Рік Санчез читає. Розділ перший. Я міг би стати масовим убивцем. після того, як зламав свій керуючий модуль, але потім зрозумів, що можу отримати доступ до об'єднаної стрічки розважальних каналів, які транслюються на супутниках компаній. Відтоді минуло понад 35 тисяч годин, але вбивств все ще не було. А от фільмів, серіалів, книжок, п'єс та музики я переглянув, мабуть, трохи менше за 35 тисяч годин. Не знаю. Якби сердечна машина для вбивства, я був жахливим невдахою. Крім того, я все ще виконував свою роботу за новим контрактом і сподівався, що доктор Валеску та доктор Пхарадвадж незабаром закінчать своє обстеження, щоб ми могли повернутися до середовища проживання, і я міг переглянути епізод 397 «Rising Fall of Sanctuary Moon». Зізнаюся, я відволікся. Поки що це був нудний контракт, і я думав про те, щоб відновити канал сповіщень про стан і спробувати отримати доступ до музики в розважальній стрічці, не реєструючи в хаб-систем додаткові дії. Зробити це було в польових умовах складніше, ніж у домашніх. Ця оціночна зона була безплідною ділянкою прибережного острова з низькими пласкими пагорбами, що здіймалися і опускалися, і густою зеленовато-чорною травою до моїх щиколоток що мало нагадувало флору чи фауну, за винятком купи птахоподібних істот різного розміру, та якісь пухкі плаваючі речі, які, наскільки ми знали, були нешкідливими. У було всіяне великими голими кратерами, в одному з яких Бхарадвадж і Волеску брали проби. Планета мала кільця, яке з нашої теперішньої позиції займало весь горизонт, коли дивишся на море. Я дивився на небо, і подумки перемикав канали, коли дно кратера вибухнуло. Я не потрудився зробити усний екстрений аудіовиклик, я надіслав відео з моєї польової камери до доктора Менси та стрибнув у кратер. Поки я спускався піщаним схилом, я вже чув, як Менса по каналу екстреного зв'язку кричить комусь, щоб той підняв хопер у повітря. Вони були приблизно за 10 кілометрів, працюючи в іншій частині острова, тож не було жодного шансу, що вони встигнуть сюди вчасно на допомогу. Суперечливі команди заповнювали мою стрічку. Але я не звертав на них уваги. Навіть якби я не заблокував свій власний модуль керування, аварійна стрічка мала б пріоритет, і вона була хаотичною. Автоматизована система Hub System вимагала даних і намагалася надіслати мені дані, які мені ще не потрібні. А Менса надсилала мені телеметрію з бункера, яка мені також була не потрібна. Але її було легше ігнорувати, ніж Hub System, яка одночасто вимагала відповідей і намагалася їх надати. Посеред усього цього я впав на дно кратера. У мене є невеличка енергетична зброя, вбудована в обидві руки, але я поцілив у ворога з великою кумулятивною зброєю, прикріпленою до моєї спини. Ворог, який щойно вирвався з-під землі, мав дуже великий рот, тож я відчув, що мені потрібна справді велика зброя. Я витягнув бхарад з пащі і запхав туди себе. Потім вистрелив йому в горло, а затем вгору, туди, де, як я сподівався, мав бути мозок. Я не впевнений, що все відбувалося саме в такій послідовності, мені доведеться переглянути запис з моєї власної польової камери. Все, що я знав, це те, що обхарадувач була у мене, а не у нього, тож він зник у тунелі. Вона була непритомна і стікала кров'ю через костюм з обширних ран на правій нозі і боці. Я закріпив зброю на ремені, щоб підняти її обома руками. Я втратив броню на лівій руці і значну частину плоті під нею, але мої неорганічні частини все ще функціонували. З модуля управління надійшов черговий потік команд, і я відключив його, не намагаючись розшифрувати їх. Бгарадвадж, яка не мала неорганічних частин і не так легко піддавалася ремонту, як я, безумовно, була пріоритетом. І мене цікавило насамперед те, що намагалася повідомити мені митсістем по аварійному каналу зв'язку. Але спершу мені було потрібно витягти її з кратера. Під час всього цього Волеску сидів на розбитій скелі, втрачаючи голову, і не те, щоб я йому не співчував. Я був набагато менш вразливим у цій ситуації, ніж він, але я теж не веселився. Я сказав «Доктор Велеску, ви повинні піти зі мною». Він не реагував. У медсістем радили зробити укол транквілізатора і бла-бла-бла, але я затиснув одну руку на костюмі докторки Пхарадвадж, щоб вона не стікала кров'ю, а іншою підтримував її голову. Але у мене лише дві руки. Я сказав своєму шолому відсунутися, щоб він міг бачити моє людське обличчя. Якщо б ворог повернувся, щоб мене вкусити, це було б великою помилкою, тому що мені потрібні були органічні частини моєї голови. Я зробив свій голос твердим, теплим і лагідним, і сказав, «Докторе Валеску, все буде добре, гаразд, але вам потрібно встати і допомогти мені забрати її звідси». Це спрацювало. Він звівся на ноги і, хитаючись, підійшов до мене все ще тремтячи. Я повернувся до нього здоровим боком і сказав, «Візьміть мене за руку, гаразд, тримайтеся». Йому вдалося обхопити мене за лікоть, а я почав буксурувати його до кратера, притискаючи бхарадвач до грудей. Її дихання було нерівним і вічайдушним, і я не міг отримати жодної інформації з її скафандра. Мій скафандр був розірваний на грудях, тож я пригорнув її до себе, сподіваючись, що це допоможе. На каналі було тихо. Менса зуміла використати свій командний пріоритет, щоб вимкнути все, окрім Медсистем і Хопера. І все, що я міг чути на каналі Хопера, це те, як інші й несамовито перекрикували один одного. Підніжжя з боку кратера було паршивим. М'який пісок і сипучі камінці, але мої ноги не були пошкоджені, і я піднявся на вершину з обома людьми, які ще були живі. Волеску почав падати. Я вмовив його відійти від краю на кілька метрів, просто на випадок, якщо те, що було внизу, мало більшу досяжність, ніж виглядало. Я не хотів класти бхарадувач на землю, тому що щось у моєму животі було сильно пошкоджено, і я не був впевнений, що зможу підняти її знову. Я повернув свою польову камеру трохи назад і побачив, що мене поранило зубом або, можливо, вією. Я мав на увазі вусик. Чи це було щось інше? Вони не дають роботам-вбивцям пристойних навчальних модулів ні про що, окрім вбивств. І навіть тим дешевим версіям. Я шукав інформацію в мовному центрі Hubsystem, коли поруч приземлився маленький хопер. Я закрив шолом і зробив його непрозорим, коли він опустився на траву. У нас було два стандартних хопера – великий для надзвичайних ситуацій і цей маленький для того, щоб дістатися до місць оцінювання. Він мав три відсіки – один великий посередині для екіпажу та два менших, з кожного боку для вантажу, припасів і мене. Менса була за кермом. Я почав йти повільніше, ніж зазвичай тому, що не хотів опустити волеску. Коли пандус почав опускатися, Пінлі і Арада вискочили, і я переключився на голосовий зв'язок, щоб сказати «Доктор Менса, я не можу відпустити її від скафандра». Їй знадобилася секунда, щоб зрозуміти, що я мав на увазі. Вона поспішно сказала «Все гаразд, віднеси її в каюту екіпажу». Роботам вбивцям не дозволено їздити з людьми, і я повинен був отримати усний дозвіл на вхід. З моїм зламаним контролером мене ніщо не могло зупинити, але не дозволити нікому, особливо людям, які мали мій контракт, дізнатися, що я був вільним агентом, було вкрай важливо, щоб мої органічні компоненти не знищили, а решту мене не розрізали на важливі частини. Я заніс б потрапив в кабіну, де оверс і раті відчайдушно відстібали крісла, щоб звільнити місце. Вони зняли шолом і відкинули капюшони костюмів, тож я побачив їхні перелякані обличчя, коли вони розглядали крізь мій розірваний костюм те, що залишилося від моєї верхньої частини тіла. Я був радий, що закрив свій шолом. Саме тому мені подобається їздити з вантажем. Людям і доповненим людям дуже незручно у тісному приміщенні з роботами-вбивцями. Принаймні незручно цьому роботу-вбивці. Я сів на палубі з Бхарадвадж на колінах, коли Пінлі та Арада взатягли в Олеску всередину. Ми залишили два рюкзаки з польовим обладнанням і кілька інструментів, все ще на траві, де працювали Бхарадваджі в Олеску, перед тим, як спуститися в кратер за заразками. Зазвичай я б допоміг їх принести, але медсистем, яка стежила за Бхарадвадж через те, що залишилося від її скафандра, ясно дала зрозуміти, що відпускати її було б поганою ідеєю. Але ніхто не згадав про обладнання. Залишення легкозамінних речей може здатися очевидним у надзвичайній ситуації, але я працював на контрактах, де клієнти просили мене покласти людину, що стікає кров'ю, і піти за речами. На цьому контракті доктор Раті підхопився і сказав: Я заберу речі. Я закричав Ні, чого я не повинен був робити. Я завжди повинен був говорити з клієнтами з повагою, навіть якщо вони збиралися випадково покінчити життя самогубством. Хаб-систем могла б це зафіксувати, і це могло б спричинити покарання через модуль управління, якби його не зламали. На щастя, у той самий час решту людей теж кричали «Ні». І Пінлі додала «Набі, Саратті!» Раді сказав «О, немає часу, звичайно, вибачте», і натиск кнопку швидкого закриття люка. Тож ми не втратили пандус, коли під ним з'явився ворог один». З великою пащею повною зубів, війк чи чогось іншого, що переризала землю наскрізь. Це було чудово видно на камерах Хопера, який його система послужливо передала прямо на всі канали. Люди кричали. Менса підняла нас у повітря так швидко і сильно, що я мало не нахилився. А всі, хто не був на підлозі, опинилися там. У тиші після цього, коли вони видихнули з полегшенням, Пінлі сказала, «Раті, якщо тебе вб'ють, ти будеш дуже сердита на мене, я знаю». Ратті ще трохи сповз по стіні і слабко помахав їй. «Ратті, не вбивай себе, це наказ», – сказала Менса з місця пілота. Вона говорила спокійно, але я маю пріоритет безпеки і бачив її прискорене серцебиття через медсистем. Рада дістав аптечку невідкладної допомоги, щоб вони могли зупинити кровотечу та спробувати стабілізувати стан Пхарадавача. Я намагався бути як більше схожим на прилад, затискаючи рани там, де мені сказали, використовував температуру свого тіла, щоб зігріти її, і не висовував голови, щоб не бачити, як вони на мене дивляться. Надійність продуктивності 60% і знижується. Наше житло – досить стандартна модель. Сім з'єднаних між собою куполів, розташованих на відносно пласкій рівнині над вузькою річковою долиною, до якої, з одного боку, приєднана наша система енергопостачання та переробки відходів. У нас була екологічна система, але не було повітряних замків, оскільки атмосфера планети була придатною для дихання, але не дуже придатною для людей у довгостроковій перспективі. Я не знаю, чому я це знаю, бо це одна з тих речей, про які я не зобов'язаний піклуватися за контрактом. Ми вибрали це місце, тому що воно знаходиться прямо посеред зони оцінки, і хоча по розкидані розкидане дерева, кожне з них було близько 15 метрів заввишки, дуже тонке, з одним шаром розлогою крони, так що будь-кому, хто наближається, важко використати їх як укриття. Звичайно, це не враховуючи тих, хто наближається тунелем. У нас є захисні двері в середовищі проживання для безпеки, але Hub System сказали мені, що головні двері вже були відчинені, коли Хоппер приземлився. Доктор Гуратін приготував підйомну каталку і підвіз її до нас. Оверс і Арада встигли стабілізувати стан Пхарадвач, тож я міг покласти її на каталку і піти слідом за іншими в середовище проживання. Люди попрямували до медвідсіку, а я зупинився, щоб відправити маленькому хоперу команду закритися і герметизуватися, а потім зачинив зовнішні двері. Через камеру спостереження я наказав дронам розширити периметр, щоб мати більше попереджень, якщо до нас наблизиться щось велике. Я також встановив кілька моніторів на сейсмічні датчики, щоб вони сповіщали мене про аномалії на випадок, якщо гіпотетично щось велике вирішить прорити тунель. Після того, як я убезпечив середовище проживання, я повернувся до так званої кімнати готовності, де зберігалися зброя, боєприпаси, сигналізація по периметру, дрони та все інше, що стосувалося безпеки, включно зі мною. Я скинув те, що залишилося від бронежилета, і за порадою медсистем намастив рану герметиком по всьому боці. Кров не капала, бо мої артерії та вени запечатуються автоматично, але дивитися на це було неприємно. І було боляче, хоча пластир трохи приглушав біль. Я встановив восьмигодинну охорону через хаб-систем, щоб ніхто не міг вийти на вулицю без мене, а потім поставив себе на чергування. Я перевірив головний канал, і ніхто не заперечував. Я замерз, бо мій терморегулятор вийшов з ладу в якийсь момент по дорозі сюди, а захисна шкіра, що була під бронею, була розірвана на шматки. У мене є запасна броня, але натягати її зараз було б непрактично і нелегко. Єдиний інший одяг, який у мене був, це уніформа, яку я ще не вдягав, і я не думав, що зможу її вдягнути. Форма мені не була потрібна, бо я не патрулював у межах середовища проживання. Ніхто про це не просив, бо коли їх лише восьмеро і всі друзі, це було б безглуздим марнуванням ресурсів, а саме мене. Я порпався однією рукою в ящику для зберігання, поки не знайшов додаткову аптечку, дозволену мені на випадок надзвичайних ситуацій. Відкрив її і дістав рятувальну ковдру. Я загорнувся в неї, а потім заліз на пластикове ліжко своєї камери регенерації. Я дозволив дверям закритися, коли спалахнуло біле світло. Було не набагато тепліше, але принаймні затишно. Я під'єднався до проводів живлення і ремонту, притулився спиною до стіни і затремтів. Медсистем послужливо повідомили мені, що надійність моєї продуктивності зараз становить 58% і продовжує падати, що не було несподіванкою. Я, безумовно, за вісім годин міг би все полагодити і відновити пошкоджені органічні компоненти, але при 58% я сумнівався, що за цей час зможу зробити якийсь аналіз. Тож я налаштував усі канали безпеки, щоб вони сповіщали мене, якщо щось спробує з'їсти середовище проживання, і почав викликати відео, які я завантажив з розважальної стрічки. Мені було надто боляче, щоб слідкувати за чимось сюжетом, але дружній шум склав би мені компанію. Тоді хтось постукав у двері камери. Я витріщився на них і втратив рахунок усім своїм акуратно розставленим вхідним даним. І я, як ідіот, спитав, "Е-е, так?» Доктор Менса відчинила двері і подивилася на мене. Я не дуже добре вгадую реальний вік людей, навіть попри всі серіали, які я дивлюся. Люди в серіалах зазвичай не дуже схожі на людей в реальному житті. Принаймні, в хороших серіалах. У неї була смаглява шкіра і дуже коротко пистрижене світлокаштанове волосся. І я гадаю, що вона не була молодою, інакше вона б не була головою. Вона сказала, з тобою все гаразд, я бачила твій звіт про стан здоров'я. Е... Це був момент, коли я зрозумів, що мав просто не відповідати і прикидатися, що перебуваю у стазісі. І я натягнув ковдру на груди, сподіваючись, що вона не побачила жодного з відсутніх шматків. Без броні, яка тримала мене разом, було набагато гірше. «Добре. Отже, мені незручно спілкуватися з людьми. Це не параноя щодо мого зламаного модуля управління, і справа не в них, а в мені. Я знаю, що я жахливий робот-вбивця, і коли вони це знають, це змушує нас обох нервувати. І мене більше. Крім того, якщо я не в броні, то це тому, що я поранений, і одна з моїх органічних частин може відвалитися і впасти на підлогу будь-якої миті, а ніхто не хоче цього бачити. «Добре. Вона спохмурніла. У звіті говориться про те, що ви втратили 20% маси свого тіла. Воно відросте, сказав я. Я знаю, що для реальної людини я б виглядав так, що от-от помру. Мої травми були еквівалентними втраті людиною однієї двох кінцівок і більшої частини крові. Я знаю, але все ж... Вона дивилася на мене довгий час. Так довго, що я підключився до камери спостереження, де непоранені члени групи сиділи за столом і розмовляли. Вони обговорювали можливість існування більшої кількості підземної фауни і шкодували, що у них немає інтоксикантів. Це здавалося цілком нормальним. Вона продовжила. «Ти дуже добре поводився з доктором Валеско. Я не думаю, що інші зрозуміли. Вони були дуже вражені». Це частина інструкції невідкладної допомоги за заспокоєння постраждалих. Я міцніше затягнув ковдру, щоб вона не побачила нічого страшного. Я відчував, як щось витікає знизу. Так, але Медсистем надавав пріоритет Пхарадвадж і не перевіряв життєві показники Волеску. Він не взяв до уваги шок від події і очікував, що він зможе залишити місце події самостійно. По каналу було видно, що інші переглянули відео з польової камери Волеску. Вони говорили такі речі, типу «Я навіть не знав, що у нього є обличчя». «Я був у обладунку, відколи ми прибули, і я не знімав шолом, доки був поруч із ними. Для цього не було ніякої конкретної причини». Єдиною моєю частиною, яку вони могли бачити, була моя голова, і вона стандартна, звичайно людська. Але вони не хотіли зі мною розмовляти, а я точно не хотів розмовляти із ними. На службі це відволікало б мене, а поза службою я не хотів з ними розмовляти. Менса бачила мене, коли підписувала договір оренди. Але вона майже не дивилася на мене, а я майже не дивився на неї. Тому що, знову ж таки, робот вбився плюс звичайна людина рівно незручність. Постійне перебування в бороні зменшує кількість непотрібних контрактів. Я сказав, це частина моєї роботи не слухати канали системи, коли вони роблять помилки. Ось чому тобі потрібний сек'юніт з органічними компонентами. Але вона повинна це знати. Перш ніж вона прийняла мене, вона зареєструвала близько десяти протестів, намагаючись уникнути необхідності отримати мене. Я не тримав на неї зла. Я б теж не хотів. Серйозно, я не знаю, чому я просто не сказав, будь ласка, виходьте з моєї кабінки, щоб я міг посидіти тут і витікати з спокою. Гаразд, сказала вона і подивилася на мене, що об'єктивно, як я знав, тривало дві з половиною секунди, а суб'єктивно близько двадцяти болісних хвилин. Побачимося через вісім годин, якщо тобі щось знадобиться до того часу. Будь ласка, надійшли мені повідомлення на канал. Вона відступила назад, і двері за нею зачинилися. Мені стало цікаво, чому вони всі так дивуються, і я викликав запис інциденту. Гаразд, нічого собі. Я розмовляв з Волеску всю дорогу до кратера. Мене найбільше хвилювала траєкторія посадки Хопера і те, щоб Харадвач не стікла кров'ю, а також те, що може вилізти з кратера ще раз. Я, по суті, не слухав сам себе. Я запитав його, чи є у нього діти. Це було приголомшливо. Можливо, я не дивився забагато серіалів. До речі, у нього були діти. Він був у чотиристоронньому шлюбі і мав семеро дітей, усі вдома з партнерами. Всі мої показники були завищеними для відпочинку, тож я вирішив, що можу отримати з цього користь і переглянути інші записи. І тут я побачив дещо дивне. У стрічці команд Hub System, яка контролювала або наразі вважала, що контролює мій модуль керування, був наказ перервати. Це мав бути глюк. Це не мало значення, бо коли Медсистем має пріоритет – Надійність продуктивності 39% ініційовано стазіс для послідовності екстреного ремонту.